gure bazterak emankizu nutan eskolegiko baztergetan biztan da dakizu mezala ibiliko gira eta bo bazter du edertasuna zoriona ere aiipatu zendako ez eta pixka bat partekatu zen.a egun beraz eta egon honen giraan historiak eskoregian ekartzen daukun bazter berezia horietarik batetaratz hori da mugarat eta berezziiki pauun. Pausu behobia, behobi deitzen dena Franceses, urruñako auzo bat, uh, bidasoa ibaiak mosten bezala duen auzo beresi bat, ahun kambiatu dena, asken urteotan hiri hondibaten sati bezala dena, urruñako sati beti, bere eliza duela bere eskolak izan zituenak, otxot. <laughs> baster berizibatetaraz, jonen gira, mugako baster hori. Etarat. Eta unen uh, historia ere, biskaban, bat aleinan baita, ipartuko dugu ere, zinez uh, eskoaleriko problemen labur biltze bat baitugor um, pausun. Eta egun uh, abiatuko gira, beraz, bida jortan, uh, eta biztan da, uh, nun da bizi herri bat, eskoaldea bat, auzo bat, ostatuan, eta bere ziki, Pausun saia, ostatu bere ziortara joan nengira, baina terizondok oh, <laughs> bere erreinua dauka, eta jendea nizbiltzen da, hor, oh, apeitifo hartzean, eh, bisolas. Eta hiru ere ere ditugu, baita bainatekin ere pausuko biziaz, gero joan ba, pausu ongi ezagutzen duen erisabetekin mintzatzerat, egon da... Elizaren hartatzaile eta sortorki ikusi du pausu begikin eta begi zohotzekin. Hoja, egun beraz, ongi etorgi gure bazterak emankizunerat pausuat. Eta beraz lehenik abiatuko gira pausuren historiari behako bat emanez, pausu zinez komplikatu abaita egian historiak mollatu eremu berezia baitugu. Eh? E, Zagumunabani bada pausu eh, behobia bezela orain, eh? behobi behobi, behobi, be hobia espeniako legeen arabera, beher hobia izenak erreten duen bezala, bidazoa, ibaiaren gehineko ibilbide bat zen, bidazoa erreka, erreka biziki barnatusundipiarekin da, beriziki marea behera delarik ez, eta hantzi behar itxasonduan girela, eta itsasoak apalaldietan zinez, pasaila haise usten du orduan Etzen, azken batean, subiberrik, demora batean, uh, pasaiak bilakatu da, uh, pausu izen hori, ere historian hartu du, uh, pa du behobi bezala, eh, behobiko pausu pasaiak bezala, pausu bezala, eta bereziki behobia eta bizik efamatua izan da historian, Franzia eta Espeiniako... Erregen arteko tratu gaitza egin baitzen hor, bereziki eskoleria bi partetan ofizialki hor egin baitzuten, eta azaruaren zazpian, milasei egunta berruita emelitzian hor delako isla bat baita, uartetiki bat baita, hor, deitu zuten ospezer baitekin hil de la konferenz, konferenzia, ondibat, bizeki lusea izan zen, etzen bizo laso negiteko kasunea, eh? eko nikusi ditugo, eh, paiseko zola soriek, kopo bat eta beste, hiru hilabeteko negoziaketak izan ziren, ezen, aferatipia beraz, Luis Zama laugarren ministroak, eta bereziki mazaren oien buru, eta Espainiako, Felipe Laugarenaren, regearen, ordezkari zen Don Luis de Harro hori negoziaketan aizan ziren, eta bestan da, beren teknikaria initzekin, bete gertatzen dut zela, itzutzaile eta bestekin, eh? eta orduan uh, Pirineotako hitzahmen famatu hori, trete de Pirine eda itzenden hori egintzuten, eta bakearen finkatzeko, biztanda, eskontzabat behartzen, hori egiten zen, erdi haroan ainit eta behantago ere, horra eh, mazazpegaren mende ondari emezela gira, eta eh. beraz, uh, Luis Amalaugarrena, franziako erregeari, emantzioten emazte bezala, Maria Teresa, espeiñako erregearen halaba. Gehizo Maria Teresaak, biztanda, neundik ere hauturik ez ezkontzeko, ez zuen biztanda erregea ezagutzen ere holazen, Nesken xorteare, regen alabena beresikio la saldua izaitia zen boganen dugu bakaren izenian. Eta hor zuten elgar ikusi lehen aldikotz, errege eh, lukure luis handi horrek, eh, eta beraz eh, eskondu ziren eh, sei hilabete behantago eta eh, konferentzia hori beraz abiatuzena azaroren zazpian 1620-ameritzi garrinean seituzen şey eta eskontza eka inaren zazpian 1620-a aiutanoian egin zuten jakina doni ban eta ioldiko. Eh, Oltze jaun horrek beraz hezkuntza hori sakatu zuen. Espeini eta Frantziaren arteko gerlak fini zirela uste zen baina ez dahololaakorik izan. kursiko dugu bezala, Donnegira biztan da, behobia eta pausu beste markatu duen denbora horien aipatzerat bere hala. Gerla ez dira ohikoak eba gira gerlak izan dela, behin zait ere BEHOBIAN eta pauun ere. Pentsa Frantziako errebolizion denboran eoge eh, izan zen eh, gerla Luis Hamaseeigar genari lepoa moztu batzioten Espeiniako eh, erregeak, biztonanda bere elkar harttasuna abiatu zuen eta mila zazpiunta latan hoita hamairuan jatanik eh, gerla bat abiatu zen. Eh, Bigarren ...pigaren gerlabat ere izan zen... ...hori Napoleonen denboran. Pentsa, milasortzionta zazpian... ...diakina bayonan izan zen... ...hitzarmen beresi baten ondotik... ...Napoleonek bere joxet, bere anaiari... ...emantzion Espeiniak hola, deplauki... ...ta Espeiniako erregea borxatu zuen... ...demisionatzerat, dimititzerat. Pentsa, azaruaren... Azaroan, beraz, mila sortzi unta zazpian hoita lau mila soldado eta hirun mila bosteun saldun pasatu ziren beobiatik. Hilabete batez, irun niburuz, irun uh, franziako kopatzen zuenari eta pentsa, ondoko urtean urritik uh, abendu arte mila sortzi unta sortzia zen, beraz, oh. eh, joset uh, espenieko erregeen montzuterarik, hor ejunta hoita haman bost mila soldado pasatu ziren beraz, beobiatik edo eh, pausutik, Eta biztanda, jakina, Espeñiako gerla hori galdo baitzuen Napoleonek, milazortzionta hamahiruan, gihilea dintziren, ta sekulako batailak ere izan ziren, e, bo ez da hori gure gaia egungo eman kizununtan, meirean zenbat soldado pasatu den pausutik, zenbat desmasia ere, soldado horiek, jakina, ziren ingiru batzu eta laporketa, bortxaketa, eta malur hainitz eh, ertatu ziren urruñako hauzo horretan biztanda, Erhan behar da gain derat, ez zirela bakarrik horregon soldatuak, behinan 1650-a largo eta, beraz, hama irurte horietarik, kasik egun urte ez, 1650-a hiutan oita hama zazpiarte, urruñan uh, sekolako soldatuak egontziren. Gain derat, hor, uh, pasatu ziren ere, 1650-a hirua, hor, no? franziak lagundu zuerarik, espeiñako erregea, uh, represio bat egiteko, bere kontra jasarien zirenekin, hor ere milaka soldatuak pasatu ziren. Ikusten da, beraz, nolako mugimendua izan zen hor. Bestalde ere, biztan da, hor, ramberda, alainan, aduana eta soldado frango ere mugaren kontrolatzeko egontzirela, maloeko gerla askida ipatzia ere, hor, deserturak eta hor, arrastatzeko eta beste. Hainitz uh, mugimendu, beraz, uh, izan da. Soma jende bizitzen hor uh, pausun mila sortzionta ama hiruan, eh, Napoleonen soldatuak zanpatuak eh, zilelarik eta Wellingtonen armada giletik zutenlarik, hiru ehun jendetaraz jautsia zen behobia. Mila sortzionta hoita ama bian, eh, ehuntan latanoita bat baizik ziren kaxik beraz hurstua zen, eta uh, jamer da urgunia uh, arte hor... Uh, batta horren gibilean, ugunia pizkatu hon baita, e, bat ziren ere, laurari etxe bat zuho. Oroha, ala ere, lau egun, sortzi egun, bat biztan leziren, e, meditzik agen mende ondagoetan, eta egungo egunean, kasik, bi uh, mila jende bizitira. Ba oso, biztan da, ez da, isa ezagutzea, egungo egunean, mugan baitu ere, biliatu, ez dakik guztu zen, hasten den biliatu, nun hasten den endaiare ez da argi, biztan da, panela bat, ikusten da, hotz, uh, Beobian beraz, egun xartuko gira, beho bia, do pausu, egungo go pausu nolakua den, e, bistanda, haipatuko dugu. den aldottubi bi kalakazo ekin eta che nata hola e c'è messa là già una già ha ostaturata e edo a pe ti farente noria della cotza la vai va egitea eta hor txampionen eta hoen baim... Anaia izan dit, haber, honera etortzen ginen zerbait hartzea, aperitibo bat, eta horreat egin etortzen ginen. Tokio nadelako ere hemen behar bat da? Hombre, eza hona dia gaina. Eta askotan etortzen ginen, bu donostiarra gara. Donostiarra, baizek, bakizu hemen ari gira, nungira hemen, frantzian, espenian, endaian, biriatun, urruñan, pausut, eh? Biriatun, baino, eskalerriak. Eskalerriak, diferentziak egiten dituz, zuek? Pa, ah, pixka da, baina, bueno, ez da, Berdina, igualde eta baino Euskal Herria, da, baina. Zer diferenziak ustean duzu, hemen, ordu or tegiak, berro da? Ez, azko. Ez ah, Berdina, ah, ez ah, han ez dakit. Nik uste dut gauz gehiago kultura naldetik eta gauzak eta movimentu gehiago. Kalian, hemen jende gutxillo eguzten da. Jende asko delako ere, berbe da, Ja, bueno, balitek, eh. Baina, bueno, e, ez da git, donostin beti dia gauzak, ez da git, e, antolatzen dute pila gauzak, bilar ere daug gau koroeazu, koroeazu ere, hau ezten da, e, bazkidentzako, eta bueno, beti, beti dago zerbait, e, alde zarren eta bar, Ah, ba, ba, Nik eta geoambientia ez daki jentek eriago ikusten da alternatzen eta... Halehneik ba, auza txikiak ere ere beren ba, badute ba. ez? Bai bai, au da... Estimatzen duzu e? Txoko hau e? Eh? Oh ah, bai bai, azko. Ba. Nibitzik egot men, eta ba, ta... ba, eh? no, kamionak... Kami... bile gea ba, asko kamionak egin frazia eta... Ez eroficio zenueen? Bai bile gea kamionak egin bai. pasatzen beraz eta... Bai, bueno, azigeat emendik da normalki burdeo eta hasien asko. Eta muga eskalde asko aldatu da, ez eh? surte hauetan, ez? E nola? Aldatu da, kambiatu da asko, hemen? Sí, es, hemen, hemen, hombre. O, Espeña, Europa, ja. ta hori guzikin, ah. eta hori guztiakin, eta ez? Bueno, eh, euskara aldetan, ba, ba nik guztien dut, eh, euskaldun gehiago daudela, hemen. O sea, pizkanaka, pizkanaka. Eta, eta, bueno, mundukoz konparatuz ba, ez tagit. Naiko, naiko nasketa dago, heleko guztietan ez da. Gor, eh, guztieta, Ugan bereziki, ez, hemen. Bai. Eh, hemen bai, jende bai. denetari goda, ez. Eh. Eta gai beste gauza pasadieta, bueno. Bizea hobetu dira, o gauza kobekit dira orain, la, nola ikusten duzu? Netxako da, berdina, eh. Kostumbe daukate ibiltzeko gementa, eta gualde ere bai, ni bilinai berriña. <laughs> ja, jendearen txatuak gizu, pasaiak liku bada, menderen mende, mende eta jendeak gelditzen da, bizka bat, geratzen da, bizka bat? Edo? Hombre, e, e, emengo jendea asko, asko juten da. Azkeneko bolaran e, nik ikusten dut, pasai San Pedrotik nola igotzen die don, donostira joteko bide uliatik eta bar, eta, bueno, Ondo pasatzeute, e, geroztageio harremanan geio daukagu, beraiekin eta bar, eta hone, ambiente honetan sortzen da. Ziko zaitu usted, eh? hartzen, eh? zta epa ditibu hartzen, ez da, benyat eguear, hemen biltokir bat dela ostatu bat, ez da sekreto bat, ez? Eh? Ah, ba, hemen da, ostatu bat baino gehiago, eh? e, bon, eh, denak, ekite ba, kultur egintzak eh, eta ekiten ditugu, bez, ostatu batek bizitzeko, behar ditu, beste hainbat gauza egin antolatu, eh, pilota, txapelketak, eh, bantxeta irratiak in, eh? eta gero konsertu, eh, E, kantu ikasketak, hemen biltzen gira hidurrogoi eta bost, astezkenetan. Haudena, xaian, hau dena? Haudena, xaian. Zenta xaiak badu ere elkarte bat, bahnean, e, bakalau elkartea. Hori denak e, bakalau elkartea kantoratzen ditu, bez. E, e, eta bizi, ematen dio peskat, hauzouni, zenta e, urgunak behar du bizi, aniz gehiago uste dut, baina hauzonek ere. Eta ahipatu gabe, bertxu afari, baskari eta horiak? Hori daba, bertxu, kantu afari, konzertu eh, hori egiten eh, dire urtean zeax, bai, eh, entzioa. Eta animatzailea dugu biskabat, edo asko ere, baina terizondo. Boa, urruñarra, men urruñan dela ez da, stiber, askpaldian ebentzira ez? Eh, so. I, ino, ez du, pentsatzen ere, hau urgunia dela. Baita, bueno, emengo jendeak, bai, baina emengo jendeak gehio dute pausuarrak edo behoriarrak direla Urgunia jarrak baino, zenta, lotua da gehiago eh, bai egualdeari edo bai eh, hemen eh, endaiari lotua da. Muga hori, lehen, biziki kontrolatu hazen, beste aldat, kambiatu da hori dena, jendeak gelditzen da, ere hemen edo? Kontrolatu hazen, kontrolatu ha da. <laughs> berriki berriro <laughs> eh, baina eh, bai kontratua zenik ez duta beste zehauta 15 urte hemena izela baina eh, baina guinakauso batekoa naiz mendixoko bez eh, baina eh, aspaldi guain berriki ikasi dutena da hemen eh, lotura ni kez no hentzaren baina lotura ba bazela B2 auzoa eta b eta mezarat joaten zirela, B2 dela, bain dela 60 E, Largo jute e... muga bat zen, bain hon hagemanak bi auzuen artean, lotura bat zen. pasatu eta hori da? Eh? Hori da, behobia beho irungoa huzua eta behobia urgunako huzua. E, bon, e, izan, izan da, loturak izan dire, e, eta ets, agian agian e, izango dire. Eta familiak, familiatzen dira, gendiak bentsatzen dut da? Hori da, familiak izango dituzte, baina e, Uguneta bera artean bezala, pentsatzen dut izango direla, izango bai. Pausuna uh gira, gure bazterak emankizo nuntan eta meinat elizondok kudeatzen duen saia ostatu hortan gira, eta mintzo gira, hor, dinak diren or, lagun edo ezagun, edo ez ezagun batzuekin ere, pausuko biziaz, behobia, behobi, bi kultur mundu direla, baina eskolegia dela hori iguziaz, kenian ikusiko dugu. galeria txikia dela, familia hondi bat garela, jaingen ez ah, ekena, <girra> es. nahi dut dedozein lekuetan e parientiak eta gauzak ateatzen die eta bueno, su sueka, han Donostia aldekoak binen, ba, altzakua, altza, sobadarri ene. Altzata herrera sartu beat erredan. Nere ama altzakua da. Hemen, hemen, ongi ezagutzen duzu ala ere, eh? eta, bueno, agurtzen esan duzu, bueno, ni agurtzen ez, baino bere aita xanti. Aitsi da. da. Santi Zapirain. esan duzu, adibidez, etxeak ikuren endaia horren, ba eh, ezagun ba... bueno, so de na den pertsona horren familiakoa zara? Denak hemen familian, bega. Bueno, es altzen be aita ta dena regikkoa da. Era Francestia. Bai, hizkuntzaekin da ta, bueno, da. Ana ez dut jakbate. Muga muga randenduko. <esan> <esan> ez da giazko muga bat askeniana. <esan> ba, uh, bai, nice <esan> politikan bai, eh. <esan> bueno. Bai, gutxi gorada dena berdinagia. No, emigo, emigo historiak ta ezagutzen dituzue o Franciako ta Espiñako eh, RGA ke bueno. hemen eta ba, hori histori gutxi, bueno, ni es naiz bizi hemen, beste alden Baina istorija, istorija, ba, esate batreako gutxi. Zire interesatzen, istoriari biskabat edo? Ah, bai, eh, eh, istorija, bueno, ba, bai, bai, bai. Baina ba. komprenitzeko co biskabat edo, bai. Ba, ba. Ez da beti egresa, hemen, ezagutzen uh, duzuen, mengo ila de uh, Feuza edo uarte famatu hori. Ba, ba. Erdi francesa, erdi espanola, bici da, oi ez? Bueno, bai, eh, segia bete bat eta bestia baino. Ba. Onartzen duzu hori? No? Es, es, gure txako ez da ona hori. Ez baita inorbizi ez da komplikatua ere aferra. Es, komplikatu, bueno, baina gure txako ez da normal hori. <laughs> Gure, dena da Euskal Herria ta Berdina. Jaizk entrevista egite nahi sea hemengo inguruko jendearekin. Ba, hemengo inguruko jendari, ba, tasuek ere hemen pasajian, hemen ostatu batean gauza einitz ikasten baita, eh? Hori da. Bai, bai, bai. Ta peñata espaldia gozendo sue, xaiarrau espaldiana. ere destacatu ditu sue. Bai, bestiada patxina naia oiaztukua. Ba, ualde. Bai. Ugalde. hemengo ba. nauzilea da. Emenko ba, ba. goberba da. Eh? Ba. Gogoratzeniz hemen bedezia zen? Bakotxak bere haragia eh? karri behartzen eta hemen prestatzen ba. zuten? Eh? Ba, ni asko ibiliat emena, faldea, tripotza eta dena. Txuletak ba. eta beste? Ba, ba, ba. ba. ba. talagunak in, eta... Pues ni asko? Noiz behine torri nahize, torri nahize eta... Bueno, lehen gehiago, lehen refuxiatua gehiago zeuden ah, okay. orduan affari jo atzuk ah, eta 2003 pasata eta etortzen ginen eta gero garai horiek ere bortitzak izan ziren ba hori fiskatu urrundira orain eh ba ba behar esker jianda gut cyber security state eh menu esker attend domicile <inaudible> eh Xaiaren geroa hemen, hemen, hemen, hemen Xartua iz, Luzaz lusa, hemen e, ibiltzeko hola uh, Pentsatzen dut, urte uh, batian erretre eta izango dela ez dakit, noiz yeah. <laughs> baina oraindik eh, hemen gire What? eta, jen bat da, xaiaren xaiaren berak egun eh, urte beteko dituela 2008an bez, hori pentsatzen dut ospatuko dugula Eretretaren e demora ginen ere, da, ere bergoda? Bergoda bat ean. Azken <laughs> bat ean, eran eh, eh, behar da. Eh, ikustenago, ez lapordiran beste, benan asena ah, eta suberuan hain beste ostatu estendira. Eh, Bizi erazteak importantzia baduela, ez? Eh, Dohola animazone bat egiteko, edo ez? Eh, hemen etxen bat badugu, nahiz jende gehiago baden, hemen eh, bego Bikitiende gehiago, baina hemen eh, ere, lau bostukte gautan... Eh, Jende gutiago ibiltzen da lege berri hoiekin eta guzi Bez, bainoan, eran berda, auzo guzitan, ipentsatzen dut dea, Leno baziren bezala, behar direla, beharrezkoak direla ustatuak Jendea biltzeko, jendea elkarrekin biltzatzeko Debateak kristonak eh, izaten dire hemen, ez eh? <laughs> tabaidak eh, Eta beharrezkoak dira, jende ezagutzeko ere Orszta leher bezala, ateratzen aldea, moskin bat, bizi bide bat, ko, ofizi warekin? E, egiten badi ima dire, ordu asko eta ni, animazio ekipa bat balima da e, hemen bezala. Uztu dut e, duztu, baina ateratzen dela bai, bizitzikoa. Kostantuko eguberri biharamuna hemen eta lanian zirela eta... Bai, eta etorri bat atzo eguberriz ere. Hidikia <laughs> zagoen bakarik, bueno, desperan gutxi, baina eta urtezak guinean, eta mekan baita Hidiskar beinat, segi hola, ah. eranen dugu, eh? Hidiskar Hidiskar Hidiskar Hidiskar Gloria espíritu agurios bate sagrados vestia cielos multigas de kingaudos multigas de kingaudos eta Aita eta ama etzat Siennyari, vien si ora ilo ez daki ene maitia alde hartzen da segene tua trudinki segene eta ama ora ilo ez daki Pantsiz bidaren ekipa guzia entzondugu, kantu saharunen entzuten, aita eta ma, hau da eskoale reguzien kantatua den kantu bat, kantu saharren araberitzea, ezta gauza ere txemplu bat bat hor, eta gauza, eh, poliet bat, agian denak ez zantziste, kantuz errepikan. Bon, giela girela, hostean, biztanda, lusa zaipatu dugu, uko biziaz mintzatuko gira egun eta mazte batekin Elizabeth Lajasarekin. Elizabeth eh? okkupatu da urteainitzez pausuko elizaz eta biztanda ikusti ditu sartzen direnak eta ganen dagun egun jende gutxi heldu da horrat. Eh? Baina hala ere lekuko dugu eh, azken batean eh, ez berdintasunak berdintasunak eta eskoltasuna eta pikatoik oro nola diren. Bidea la Elisabeth ten etchelat prestatzen ari zen eta egin dauku bi otsunezko ongietorri bat Gostate eusik. Ez, ez. Bon, hola orduan, ez taget, baskalia prestatzen alizida? Ez. Ben tuaz? Et sekalia emana uti iten, eta buan, tranquill. Elisabet, bon, goberion eta orteberion anzinetik, gusien partez eta nahinan zun galdatu hemen pausun bisizira aspaldian eza utzen duzo? Yurte, eta, bon, jendek nahashte utte, bakizu urruña, behobia, endaia, birriatu, eh, hemen piskat nahasiak usen azizte ez? Ba egija oaietz. Eh? Ba, eh? Eh? ba badela Elisa bat, eh? eta horrek jendia ba. eh? et biltzendu hemen. Ha? Ba guiki. Bon, biltzendzi in txeurik. Eh? Eta zu et, et, et, Elisa sokopatu zira uste dut, eh? Ba, ba. Eta aseiten zinin, bo, pensatzen alda? Ah, eh, erkatzatu, erkatzatu, ah, errautxakendu, ah, loriak saindatu, edo eman, eta, hola, garbitasun garbitasuna, hachika. beriñak, eridauak, hola. Eta hemen apesa, edo, basen, edo, badauai, edo? Ez, ez da apesik emendelian baina izatu da, zen, dabe, martinan. Ah, right. Aiektara uste dut. Ba, aiektara. Ba, ba. Eta gero hemendik azkainiak da. Eta buain, enbaiako apizak ba. etortzen die bilaka. Ba. Ale, egoberriko emezza izan da edo? Atz, atzo zen. Ba, atzo egoberriz, ba. Ba, ba. Eh? atzo. Bo, ba. eta zuk ikustitutzu e, bazterrok kanbiatzen ez, biziki, ez? Ba, ba. ba. Tokiak... Eta jendiak, denak. Ba, bo, gero hemen mugan bai gira horrek azkenean, Espeina, Frantziak, horrek du, manatzen pixka bat hemengo kambiamendua, ez? Ba, ba. behar da, hemen ez dugu deusi gehiago ez da buxeriaik, ez da erraten buxeria, da, ez da... Esta... Aragitegia, nola? Aragitegia. Bodeh, la... naksiste hemen. <laughs> Epizeriaik ez da gehiago, ah. Orduan, ara ganberda, behobiat, ganberda. Gero, ostatu bat zubadira hemen, malere, eh? Ba, ba. Xaia, xaia, xaia, xaia, xaia, xaia, xaia, eta gero, arruina, eta gero, trinketa. entailako jacobidean. Inazio trinketa, eh? Hori, hori. Hor pilotak tokia izan du, eta hor, ba, xaia A festa aqui de hemen bakisu niemem bisinaisa ta. Na. Anorumba. E ka no somos ela gendia piskaba ta, ba da initse hemen ngendia e. No la sorida. Esta geu charik. No la horida. Ci ste gastei quincenzo Eta anite campotiquetoriac. Eta. Ta no no la sorida Zendako, ba? mugadelako, -muga do... edo... Ez dakit. Administraziunekoak edo fonziunekoak... Libertatia funcione... izateko. dena Zabde, eh, eh, erhanda eh, ere ikusi da endaian, Gipuzkoatik hainitzeltu dela unat bizitzeat? Ba, ez dakit nunguatian, emene. Hemen ba. eh? Emen pausun ere edo... Ba, ba, ba, ba dira hainitz, emene. Oh. Eh? Ba, ba. Hemen, halere, ba. ba, dira, aspaldiko familiak emengoak do... ez, es... edo... Gero tagutio. Ba. Eskontzendira mugaz bialdeetako... Es. Es? Es. Es, es... es... es... Bakocha bere... Bakocha torkian. ben toquitan... Ba, ba, ba... Estira, hostia, ni gusti ditugu bi gizan hori eh, aan, bi simondia k berdinak oino hala. Ana, eske bat egu alak. En unatz txo Frantsiatele du Eta berzaldea gatzen zeñean handa. Ba, oh, estia pestan miti ala de Ez dañen kampuan, Jendia ateatzen echetik. Ah, nic. Ba, oh, ta, sartseisu <laughs> <ozu, ez. laughs> Zeriozki etxene egoten zila, binturaz? Ni, ni, ba, ba, <laughs> ba, ba berkosta gaiodolusik hemen. Ah, ba. Baina, hanu obiki obizidie gu bañon, eh? Ahi. Gena iduzu, elgarren ez, eh? Baina, karrikan eta oztatutan eta ola. Gosuago da berba da? Berba. Boa, etxen plubat berba Emen, da, emengoen dako da, ez dakite da. Gero, bakatxa gautatzen dugu ere, bizi Hori Horri, horri bakatxa gautatzen dugu. Ba, gero, bidazoa horrek ukendutu historioan hitzikusti usurkambiatzen zuke. Gero nai dut, muga, arrontetxia zelaik, gero, idekia, gero... Ba, lehen goztu bila, lehen michiko zubila ba, eta... Eh, lehen michikoa ez izatu da, lehen hoz eur. Baina batzu ez Zula dut. Gero, berreita hamar bat urte. Hora, hola. Bazilin karabineroak, eta, eta... Ba? Eta nahalieriaik, behartzen. Ba, ba, uaini, uaini franco-serio-sati, eh? Ba, ba. Perzalgiane, holala. Ego, oh, hemen nere hasi dira guai, eh? Kontrolatzen eta. Zuke Sok, mandezagun, komisioniak eto bestaldean itentzintin, ala? Ba, ba, ba. beharko? Emiti, Be, gaiten da, hango, ez da gaita, lirandiak eta gauzabatzu, hobiak, merkeo direla ez? Merkeo baina ez hobiake. Ez. Ai, se se critica etorsoa. Es sakita hizga osua. Bon, fruituak bananak eta fruituak hemeno bio degi. Anizga osua. Bai, naler irungo merkatur ore quadra kastania. Oui, bai, yan irungo ronako da mendi. Buxuna Eta bai, ikusten da zu bio ipastor duko, sekulako machina badia or. E, bo, ez, ez dakit kritikatzen ahal ditugun ofizialki, baina... Ez, ez, koko bakotxabibizia itendu. Zer nahi esaltzen da, ere hor, eh? Ui, baina nahi duenak erosten du, eta nahi ez duenak. Right. Ez erosten. Eungo eunean uh, balio du, muga pasatziak, edo... Z -zer, z Zer da, bai, zantzak, bai, zigarretak izten da bai, hori. Hori, alkola right. igual, zigarretak. Right. Right. Baina, bertzen, harrak hiare hona izaten da bat, zretan, uh -huh. da, ba. Eta, ambizidia jendeak ungi, eh? Eta, bueno. eh, zauk, handezagone, sautzen dituzo, so, bestaldeko jende bat zu, persoanak egin? Nioch. Familiaik ez zuzuan, edo? Familia baut, la uh, bueno. rajazza, baina bueno. bueno. ez dugu elkarrek guztena nitzik, eh? Alta hurbiltziste, eh? <laughs> ba, ba, baina okero izaten da. Hurbinenak guztiok guztemetea. Hori! Ba, ba, ba, diteke, eh? Ba. Baina, Monsieur Nessa, bon, alors nous y andia que difenta dire la catera et difenta autre. Ahach. Ahach. ez bon, et eh, mena Aguilera s'est tenda, y andia Bérogo de la. Basta que etaitinal denesori. Bah ba. e, aldene, ba, ba. Eh? E, alda, bah. Et c'est tinal du. Eta ikusi oso ere han iziande bada, ikusi irunen, hiuta noita hamak mila lagune gase. Ba, ba. ez zidenak eskualdunak, eh? Ez biztanda. Gondik dinak, lan ta, no? Guk baitu utxuan, humanuak uh, Rumaniatik dinak, eh? Ba, gaztiako. Emen bizidienak buitxuan. Bo... Eta lan bat baute, nola bizidia, eh? Bizidia. Ez da gizkia da nik, eh? Ham bain no beke chez raseren? Ba chuda. Chuda. Ba ba. Uh, Alors Urgunia aski urrunda askinan emendik? Urgunia alde batian, eta hemen Elizata, Endaia. Ba, endaia urubilago da zinez ez? Edo, ba. Baiten zira urgunia batzutan edo? No, ez. Atzo izatu nahiz, nazkalzeat. Adi <laughs> ba, hauztatu honak ere. Horri oh, ez, emeinetxeat. Estu... Es, Ego ah, berri biztan da. Eugenetxeat, ba, ba, ba, ba. Familiak. Bo aberti biltzen dira hemen familiak? Uh... Ba, ue. Baba, yo hortan ikusten da RGak direla, ere eginik. Ah, ba. Ba, ere eginik. Tarilan chien horra. Egenba. Hemen Jesus Sagrada, la Papá Noel, a la, ba. eh, la, la Olencero, a la Ba, biekitentuzte. Biekitentuz. Den hori on da. Eh? Ba. Voilà. <laughs> <laughs> ba. El erki, jatena samen ez Chuko bicia, comerciada gaienik, sta laborantxari, que do sta comerciari que. Sto ki Hertzia da askenia mere. Seg da boraileria ogitegia. ¿Ah? Eta angulastegia uaini dikitzendu. Ba, angulak angulak saltzen direla. Oa, no? ba, ba, angulak saltzen die hor oh, eta ¿Eh? nor ratendie. Ba ostrakedo ostra, ba ostaba. Soy nikorozak. Hola. Eurik heldu dira emendik seguraz ere ez? Eur, ba. saiarik bestaldean ene No, baina... No, bestaldetik eto zendie, unat erosteat, ah, Azkenean, bada mugimendu bi aldetar ba, oui, ba, ba, ba. Zese erosteute bestaldetik heldu diren horiek hemen edo... Oztak, bori. Igual angula, ez da, no, ba. Berzela ez deusik ez Berzelaik ez da deusik. Ogiar, Aragia... Ez es Ogiare, ez. Eh. Gero puskeria, jaunzi, modako horiek ez tira hemen salzen, miste? Ez. Ez oieken daian, da, da, eta da, da, gutio. Eta kostalde horretan. Hori. Baionami ba, egitze, angedun, eta beste. Da. Ta, da. Doni banelo izun eta alde horretan. Bo, zer egan hemen pausuko biziaz, hemen... Uh, Frankil eh, ba, eh. Frank bizige. Frankungi bizige. Ze oh, behar da gello. Hori. Eh? Denbora, e dexada. <risa> ba, ez da beti marka hona, ere, bero horrek. Aztu, ba, aztu. Errazu, ari gira denbora, edaz, horreitzen zila? Hemen izan dira xekulako uholdeak, urak, horreitzen zila? Horreitzen, baita nola. Hemen zure etxean uraren azpian zen, eta ba ba, ba, ba, ba, denetan. Nola gertatu zen hori, edo? Ba, menditik... mendetik... Uh, Aldegozitea ikura, unnatz tortsen zen. Ah, eta bengo, ah, bide bat ezela goiti doa, hemen, gaineko uruguzia hartuzo. oso. hori. kalte jondiak izan ziren, edo? Ba, izatu zen, ba, ba. Dena logizbetea, eta? Ba, ba, ba. Gervita zunan oken ziren? Ja, ah, alabak eta suyak. Pompierek edo pizkabak, jende? Pompiera, suya, ba, eta zuleja. Pompiera shen, da, nese, suya es abasuritzaileak hori eta estos vicenales baiki eta denen arte partitoul bestalde hemen ezagutzen duzu chingudi hor el cargo batin aut en ribia iron eta hemen barnesiste se ha efectuado hemen ala hori ni nexitik ez estut sautzen eu Urozi zaiteko bide bat da omen, baina mundua ikusi behar dela egin zera eiten da egon. Ba, bañan, bon, ah. non, ez egin. Yes. Bon, ongi bisia laire hemen, eh? Hori, hori. Bon. Tranquil. Elisabet Milesker? Ba, esta eh, seri. Eta xegi hola, ba, beraz, eh? Eta urte berri hona, dene makas? Ba, galsabera. Milesker. Ba, galsabera. Eta hor egungo sortan abiatu dugun biddaia pausun uzten dugu pausu eh? lapur ditdakipuzkoako muan, Erdi lapurdi erdi Gipuzkoa, bidazoak eta historiak bi parte egin duen herri bat, mainan boiku duuko bezala eta ikikuiko dugun bezela e azken batean, eh? eskoal heriko eredu edo bihoz batekin taupadetan dugun herri bat. Ezkerrak biztanda Benyati, Elisabeti eta ortsolastatu ditugun guzieri eta zuheri ere, entzuleak gurekin egonez eta berritzere urte hon bat desiatzen. Dautzuegu, segihola entzina eta bestaldi arte. Maite ditut maite, gure bazterrak lambroak, izkutatzen dizkitanean, zer izkutatzen duen, Ez dianean ikusten usten, Orduan naten bai naiz, Hizkutukoa nire baitan pizten diren bazter mirre ikusten. Gure baztejak naturari eskaini hemenaldi bat.